Capitolul 22. Parada o voi comanda eu. Mor de urât aici cu dumneata, spuse Ostap. Stăm de vorbă numai de două ore și m-am săturat de persoana dumitale, de parcă te-aș fi cunoscut de o viață întreagă. Cu o fire atât de îndărătnică e bine să fii milionar în America. La noi, milionarul trebuie să fie mai înțelegător. Ești nebun, răspunse Alexandru Ivanovici. Nu mă insulta, a făcut cu blândețe Bender. Sunt fiu de supus turc și, prin urmare, coborător din eniceri. Dacă o să mă ofensezi, nu te cruți. Enicerii nu cunosc îndurare nici față de femei, nici față de copii, nici față de milionarii sovietici clandestini." Pleacă de aici, cetățene!" glăsui Coreico pe un ton demn de un birocrat de la Hercules. E aproape trei noaptea și vreau să dorm. Mâine trebuie să mă duc la serviciu de vreme." Așa e, așa e, am uitat!" exclamă o stat. Nu poți întârzia la slujbă." S-ar putea să te concedieze fără preaviz, și preavizul de reprezintă totuși leafa pe două săptămâni, 23 de ruble. Cu spiritul dumitale de economie, ai putea să trăiești cu acești bani șase luni. Asta nu-i treaba dumitale, lasă-mă în pace. Mă auzi carote. Spiritul ăsta de economie te va duce la pieire. Bineînțeles că ar fi periculos să scoți la lumină milioanele, dar dumneata exagerezi. Te-ai gândit ce se va întâmpla dacă într-o zi, în sfârșit, îți vei putea cheltui banii? Abstinența e un lucru periculos. O cunoștință de-a mea, Ernestina Iosiforna Poincaré, profesoară de franceză, n-a pus în gură în viața ei un pic de alcool. Și ce crezi că i s-a întâmplat? La o serată i s-a oferit un păhărel de coniac. I-a plăcut atât de mult încât s-a apucat să bea o sticlă întreagă și a înnebunit chiar acolo la masă. Și astfel a rămas pe lume o profesoară de franceză mai puțin. Același lucru ți s-ar putea întâmpla și dumitale. Dar, în definitiv, ce dracu vrei de la mine? Ceea ce a vrut și un prieten al meu din copilărie, Colea Austin Bacon, de la o prietenă de-a mea, tot din copilărie, frumoasa poloneză, Inga Zaionț. A vrut dragostea ei. Și eu tot dragostea dumitale o vreau. Vreau, cetățene coreico, să prinzi dragoste pentru mine și, în semn de simpatie, să-mi vergi un milion de ruble. Ești afară, spuse Coreico, nu prea tare. Ei, vezi, iar ai uitat că sunt urmași alienicierilor. Spunând aceste cuvinte, o stap se ridică de pe scaun. Acum stăteau față față. Coreico era încruntat și în ochi îi scăpărau fulgere. Marele maestru zâmbea prietenos, prezentând niște dinți albi, mari cât boabele de porumb. Adversarii se apropiară de lampa de pe masă și umbrele lor uiașe se întinseră pe perete. Ți-am spus de o mie de ori, zise Coreico stăpânindu-se, că n-am niciun fel de milioane și nici n-am avut. Mai înțeles? Ei, și acum o O să fac plângere împotriva dumitale. Nu o să faci nicio plângere. Îi replică cu subînțeles o stap. Dar de plecat voi pleca. Te pevin însă că nici nu o să apuc să ies bine pe strada asta dumitale, malaia casatelna aia cum îi spune, și o să alergi plângând după mine și o să-mi linci tălpile de enicer, implorându-mă să mă întorc. Și de ce anume o să te implor? Fiindcă o să mai implori. Sau cum îi plăcea să spună prietenului meu vasisoarii Hankin, fiindcă așa trebuie. Aici, în această mapă, stă dreptatea poporului. iată o Marele maestru puse pe masă mapa și desfăcând încet și returile de ghete cu care era legată, urmă. Numai că aș vrea să ne punem de acord de la început. Niciun fel de excese. Nu trebuie să mă strângi de gât, nu trebuie să te arunci pe fereastră și, mai ales, nu trebuie să mor de vreun atac de cord. Dacă ți-o veni în cap să mori aici subit, mă vei pune într-o situație idiotă. Se vor pierde roadele unei munci îndelungate și conștiincioase. Și acum hai să stăm de vorbă. Nu mai este un secret că dumneata nu mă iubești. Și nu voi obține niciodată de la dumneata ceea ce a obținut Colea Oston când de la Inga Zayons, prietena mea din copilărie. De aceea nu-mi voi pierde vremea cu oftaturi zadarnice și nu te voi cuprinde detalii. Consideră serenada terminată. Balalaicile, guslele și harfele aurite au amuțit. Am venit la dumneata ca o persoană juridică la o altă persoană juridică. Iată aici un pachet care cântărește 3-4 kg. El este de vânzare și costă un milion de ruble, tocmai milionul pe care din zgârcenie nu vrei să mi-l dăluiești. Cumpără-l! Coreico se aplecă peste masă și citi pe mapă. Dosarul Alexandrei Ivanovici Koreiko, început la 25 iunie 1930, terminat la 10 august 1930. Ce aiureală și asta?" exclamă împricinatul desfăcând brațele dezarmat. Ce blestem pe capul meu! Odată ai venit la mine cu niște bani, acum cu un dosar. Ce e lăcul ăsta?" Ei, ce zici, cumperi?" o ținea pe-a lui Marele Maestru. Prețul e rezonabil. Revine la numai 300.000 de ruble de fiecare kilogram de informații excelente din domeniul comerțului ilegal." Ce informații să văd zise brutal cu întinzând mâna spre mapă? Cât se poate de interesante, răspunse Ostap, dându-i politicos mâna deoparte. Informații despre a doua și principală dumitale viață și care se deosebește, ca de la cer la pământ, de prima, de aceea de 46 de ruble lunar de la Hercules. Prima dumitale viață o cunoaște toată lumea. De la orele 10 până la 4 ești un prozelit al puterii sovietice. Dar despre cea de-a doua viață a tale, cea de la patru până la zece, nu știu decât eu. Ai priceput situația? Coreico nu răspunse. Cutele de plutonier major de pe obrazul lui erau în umbră. Nu, spuse apăsat marele maestru, dumneata, nu te tragi din maimuță ca toți cetățenii, ci din bou. Judeci foarte greu, absolut la fel ca un mamifer, paricopitat. Asta ți-o spun eu ca specialist în coarne și copite. Așadar, încă o dată. După informațiile mele, dumneata ai vreo 7-8 milioane. Mapa se vinde contra un milion. Dacă nu o să o cumperi, o duc imediat în altă parte. Acolo nu o să mi se dea nicio copeică pentru ea, dar dumneata vei fi un om pierdut. Ți-o spun ca o persoană juridică unei alte persoane juridice. Voi rămâne mai departe tot un bigam și un poet sărac ca și înainte, dar mă va consola până la moarte gândul că am salvat societatea de un mare bandit. arată mi dosarul, spuse Corei cu o căzut pe gânduri. Nu te agita, zise Ostap deschis în mapa. Parada o voi comanda eu. Ai fost înștiințat de lucrul acesta la timp prin telegramă. Acum parada a început și, după cum poți să constați, o comand eu." Alexandre Ivanovici aruncă o privire pe prima filă din dosar și, văzând acolo lipită fotografia sa zâmbi schimonosit și spuse Tot nu reușesc să pricep ce vrei de la mine. Mă uit numai așa, din curiozitate." Și eu tot din curiozitate o fac, declară Marele Maestru. Ei, hai să începem, mânați de acest sentiment care în fond e un sentiment nevinovat. Domnilor jurați, Alexandru Ivanovici Coreico s-a născut, dar putem trece, cred, peste epoca copilăriei fericite. În acea vreme, senină, sașa nu se ocupa încă de jaful comercial. Să numim epoca de azur. După ea vine epoca trandafiriei a adolescenței. Să mai întoarcem o filă. Iată și tinerețea, începutul vieții. Aici ne putem opri. De curiozitate, bineînțeles, numai din curiozitate. Fila a șasea din dosar. Ostat întoarce fila a șasea și citi cu prinsul filelor 7, 8 și așa mai departe, până la fila 12 inclusiv. Și iată, domnilor jurați, am făcut să se perinde prin fața ochilor dumneavoastră primele afaceri mari ale clientului meu, printre care comerț cu medicamente ale statului în timpul foametei și a epidemiei de tifos precum și o vie activitate în domeniul aprovizionării, de pe urma căie, a dispărut fără urmă un tren întreg cu alimente ce se îndrepta spre regiunea Volgăi unde bântuia foametea. Toate aceste fapte, domnilor jurați, ne interesează numai din pură curiozitate. Ostap vorbea în stilul de proastă calitate al unui avocat pre care, după ce se cramponase de un cuvințel, nu-l mai lăsa și îl plimba cu el în toate cele zece zile cât ținea un proces mare. De asemenea, nu este lipsită de interes apariția clientului meu la Moscova în 1922. Alexandru Ivanovic continua să rămână impasibil la față, dar mâinile lui zgâriau fără rost pe masă, parcă ar fi fost mâinile unui orb. Dați-mi voie, domnilor jurați, să vă pun o întrebare. Desigur, numai și numai din curiozitate. Ce venit pot să aducă unui om două butoaie obișnuite pline cu apă de cișmea? 20 de ruble? 8 copii? Nu, domnilor! Lui Alexandru Ivanovici, ele i-au adus 400.000 de ruble aur, virgulă 00 copeci. E drept că butoaiele acestea aveau un nume expresiv: Artelul meșteșugăresc de produse chimice Revanj. Dar să mergem mai departe, firele 42-53. Locul acțiunii: O mică republică încrezătoare. Cer albastru, cămile, oaze și filfizon cutichii aurii. Clientul meu ajută la construirea unei centrale electrice. Subliniez: Ajută. Uitați-vă la fața lui, domnilor jurați!" Ostap, care se lăsase antrenat de pledoarie, se întoarse spre Alexandru Ivanovici și l-arătă cu degetul. Dar nu izbuti să descrie cu mâna arcul acela lin pe care îl desena înainte avocații, căci clientul îi prinse pe neașteptate brațul în zbor și, fără să scoată nicio vorbă, început să îi răsucească. Totodată, domnul client avea de gând să-l strângă cu cealaltă mână de gât pe domnul avocat. Timp de o jumătate de minut, adversarii se luptară, tremurând de încordare. Cămașa lui Ostap se deschise și se văzut tatuajul de pe piept. Napoleon continua să țină în mână halba de bere, dar era atât de roșu, parcă între timp se cherchelise în toată legea. Nu face presiuni asupra psihicului meu," spuse Ostap, când izbuti să se desprindă de Coreico și abia își mai trăgea răsuflarea. Așa nu se poate lucra." Ticălosule, ticălosule!" șoptea Alexandre Ivanovici. Ce ticălos!" Se așezase pe jos, strâmbat de durere de pe urma bătăliei cu descendentul ienicerilor. Ședința continuă rosti stap ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și, după cum vedeți, domnilor jurați, gheața s-a spart. Clientul a încercat să mă omoare. Desigur, tot dintr-o copilărească curiozitate. voi numai să afle ce se găsește în interiorul corpului meu. Mă grăbesc să-i satisfac această curiozitate. Aici, înăuntru, se află o inimă nobilă și foarte sănătoasă, plămâni excelenți, și un ficat fără nicio urmă de piatră. Vă rog să treceți acesta amănunt în procesul verbal. Iar acum să ne continuăm jocul, cum spunea redactorul responsabil al unei reviste umoristice, deschizând ședința obișnuită și uitându-se sever la colaboratorii săi. Jocul nu-i plăcu deloc lui Alexandru Ivanovici. Deplasarea din care o stap se întorsese mirosind avin și amiel, lăsase în dosar urme serioase, printre care copia unei sentințe pronunțată în lipsă planurile faimosului combinat filantropic copiate pe calc, extrase din contul de profit și pierdere, precum și diverse fotografii ale defileului electric și ale unor regi ai cinematografului. Și, în sfârșit, domnilor jurați, cea de-a treia etapă a activității bătăiosului meu client, o muncă modestă de consopist la Hercules pentru societate și o intensă activitate comercială clandestină pentru propriul său suflet. Tot, numai din simplă curiozitate, vom menționa diverse activități ca speculă cu valută, cu blănuri, cu pietricele și cu alte obiecte consistente și de primă necesitate. Și în sfârșit să ne oprim asupra unei serii de societăți pe acțiuni care explodează de la sine și poată diverse denumiri cu florituri impertinent cooperatiste, Intensivnic, cedrul muncitor, sprijinul fierăstrailor și tăietorul de lemne din sud. Și toate acestea le învârtea nu domnul fund, prizonierul capitalului privat, și prietenul și clientul meu. Prostind aceste cuvinte, marele maestru îl arătă din nou cu mâna pe Coreico și descrise în aer acel curcubeu de mare efect, de mult planuit. Apoi o stap ceru în expresii pompoase imaginarului tribunal, permisiunea de a-i pune inculpatului câteva întrebări, și după ce lăsă din politețe să treacă un minut început. N-a avut cumva inculpatul anumite afaceri în afara serviciului cu funcționarul Berlaga de la Hercules? N-a avut. Așa e. Dar cu funcționarul Scumprievici de la Hercules? Nici cu el. Admirabil. Dar cu Polhaev de la Hercules? Milionarul consopist tăcea. Nu mai am depus nicio întrebare. Uf, am obosit și mie foame. Spune-mi, te rog, Alexandru Ivanovici. N-ai cumva vreo chifteare ce însâni? Nu ai? Uimitoare sărăcie, mai ales dacă ținem seama de considerabila sumă pe care ai stors-o cu ajutorul lui Polihaev de la preabunul Hercules. Iată declarațiile scrise chiar de mâna lui Polhaev, singurul om de la Hercules care știa cine se ascunde sub masca consopistului cu leafă de 46 de ruble. Dar nici el nu și-a dat seama cu adevărat cine ești dumneata. În schimb o știu eu. Da, domnilor jurați, clientul meu a păcătuit. Acest lucru este dovedit. Îmi voi permite totuși să vă cer să fiți îngăduitori în cazul lui, cu condiția însă ca clientul meu să-mi cumpere dosarul. Am terminat. Spre sfârșitul pledoariei Marelui Maestru, Alexandre Ivanovici se liniști. Cu mâinile în buzunarele pantalonilor soi subțiri, se apropie de fereastră. Abia se crăpa de ziua și scrâșnetele tramvaielor începuseră să se audă în oraș. De cealaltă parte a gardului treceau cei de la Oso ținând pe umeri puștile stâmp, parcă ar fi dus niște sape. Pe cornișa acoperită cu tablă de zinc se plimbau niște porumbei, lipăind cu lăbuțele lor roșii și alunecând mereu. Alexandru Ivanovici, care se învățase cu economia, stinse lampa de pe masă și spuse... Așadar, dumneata, îmi trimiteai telegramele alea idiote? Eu, răspunse Ostap, încărcați portocale în butoaie frații Karamazov. Ce e rău? Tâmpit. Dar cercetorul pe jumătate cretin, întrebă Ostap, simțind că parada a izbutit. Nu era grozav? Golăni. Și cartea despre milionar la fel. Iar când ai venit la mine costumat în milițian din Kiev, mi-am dat seama imediat că ești un găinar. Din păcate am greșit. Altfel, ai mai fi găsit pe dracu, nu pe mine. Da, ai greșit. Calul are patru picioare și tot se potignește, după cum bine a spus frumoasa poloneză Inga Zaionț, la o lună după ce s-a căsătorit cu prietenul meu din copilărie, Colea Osten Bacan. Mă rog, isprava cu jaful o mai înțeleg. Dar cei cu greutățile? De ce mi-ai furat greutățile? Care greutăți? N-am furat niciun fel de greutăți. Ți-e rușine să recunoști. De altele ai făcut o serie întreagă de prostii. Se poate, răspunse Ostap. Nu sunt înger. Am și lipsuri. Dar am flecărit prea mult cu dumneata. Mă așteaptă trei. Când pot să primesc banii? Da, banii făcut Coreico. Cu banii e o mică încurcătură. Mapa e bună, nimic de zis și merită să fie cumpărată. Dar calculând veniturile mele, ai scăpat complet din vedere cheltuielile și pierderile. Un milion este o cifră absurdă. La revedere, răspunse pe un ton rece Ostap. Și te rog să mai stai pe acasă numai o jumătate de oră. Va veni să te ia un admirabil cupeu cu gati. Nu se fac afacerile așa, zise Coreico cu un zâmbet de negustor. Poate ofte o stap, dar știi, eu nu sunt un financiar, sunt un artist liber profesionist și un filozof rece. Dar pentru ce vrei să-mi iei banii? Eu i-am câștigat pe când dumneata. Eu n-am muncit numai, am și suferit. După convorbirile cu Berlaga, Scumprievic și Polhaev, ne am pierdut încrederea în omenire." Oare încrederea în omenire nu merită un milion de ruble?" Merită, merită," îl Alexandru Ivanovici. Prin urmare mergem la tezaur?" întrebă Ostap. Dar fiindcă veni vorba, unde îți ții numerarul?" Presupun că nu la Casa de Economii." Să mergem," răspunse Coreico, o să vezi acolo." E departe, început să se agite Ostap, să chem o mașină?" Dar milionarul refuză să meargă cu mașina?" declarând că nu e departe și că e mai bine să nu se facă prea multă paradă. El îl lăsă politicos pe Bender să treacă înainte și ieși luând de pe masă un pachețel înfășurat în hârtie de ziar. Coborând scara, o stap fredona, sub cerul cald al Argentinei,